Nem ez az első eset. Szorít, a, jó, a lényeget mondanak. a ilyen ellenszemves dolgokról, kérem szépen, mert az ellen A én meg úgy, én úgy gondolom, van, hogy ez a vallomásom. Tehát uh, én nekem ezt nincs okom és jogom, meg hogy és ott De nekem viszont igen, és ez a vallomásom, legyen szüves írva Tehát vagyok kíváncsi, hogy így hogy tehát mit volt volt és mit Legyen beleírni ezt a mondatot a hallomásomba, hogy nem ez az első eset, hogy okkal vagy ok nélkül, de bármilyen politikai rendezvényről engem rendőrök előállítanak, majd kiderül, hogy semmi alapja nem volt. ami elmondom, hogy miért nem volt. Csak már ezt szóhat mert például a hétfőn előállítottak úgy, hogy még eljárás se indítottak ellenem. A nem kéne ha nem kéne oda menni. Oda megyek, akkor akarok, azt mondjam. Nem arra vigyen meg. Ez nagyon a sérülés, hogy esetleg vigyárnak el, hogy bármi ilyesmire kerül sor, akkor az a legegelőbb magyar, hogy ott van én nem mennyek ki az a utcára a harendőség úgy gondolja? Nem, nem a rendőrség úgy gondolja. Akkor, mi a probléma? Nem, vannak jogok, más embernek is vannak jogai, tudja. És mi, kinek a jogát sem meg? Sok más árnapolgárnak térve. Például kiét. Akik meg akarálja a forgalmat a többi én? Akarok, e hozzám, van? A a a átár, Akkor a forgalmat? miben? a nem az az első eset, Nem hogy politikai megmozdulásokról, okkal vagy ok nélkül, de előállítanak, ami utóbb alaptalannak bizonyul. <gül>